Болючий сором заважав йому говорити. Він труснув головою, мов би намагаючись позбутися почуття відрази. Так пес струшує із себе воду, коли вийде з річки. Одного я тільки не розумів спочатку. Як я здогадався, що Купера мають послати в первісну епоху? Неймовірна здогадка. В мене не було для неї ніяких підстав. І Твісел не міг цього зрозуміти. Він не раз дивувався, як я зі своїми мізерними знаннями математики примудрився дійти правильного висновку. А я все-таки здогадався. І знаєш, коли вперше здогадка осяяла мене? Тієї самої ночі. Ти спала, а я ніяк не міг заснути. В мене було таке відчуття, ніби я конче маю щось згадати. Якусь фразу, якусь думку, що промайнула в моєму збудженому мозку. Я довго думав, аж поки раптом збагнув значення всього того, що пов'язане з Купером, і водночас зблиснула думка, що я можу знищити вічність. Пізніше я ознайомився з історією математики, але в цьому вже не було особливої потреби. Я вже все знав і так. Я був певний. Як? Чому? Ну і спильно дивилася на нього. Вона вже не пробувала доторкнутися до нього. Невже ти хочеш сказати, що люди з прихованих сторіч і це підстроїли? Що вони вклали у твій мозок думки і спрямовували твої дії? Так, так. Саме так вони й робили. Однак не довели ще справи до кінця. Коло замикається, але воно ще не замкнулось. Але як вони можуть щось зробити тепер? Адже їх немає з нами? Немає. Голос його прозвучав так глухо. Аж Нойс зблідла. Невидимі над істоти? прошепотіла вона. Ні, не над істоти. І не невидимі. Я вже пояснював тобі, що створивши власне навколишнє середовище, людина перестала еволюціонувати. Людина прихованих сторіч це Гомо Сапієнс звичайна людина. Тоді напевне їх тут нема. Тут є ти Нойс. сумно промовив Харлан. «А вже ж? І ти, і більш нікого?» «Ти і я», – погодився Харлон. «І нікого більше». «Жінка з прихованих сторіч. І я». «Не прикидайся невинним ягням, Нойс. Прошу тебе».